Dobrý večer ve spolek, předpokládám, že ti, který se dnes účastní tady byli minule, no ale neškodí vždycky pár slov o tom, co jsme se naučili. Naučili jsme se vlastně eh, tu první část tohoto traktátu Kumara Jimmy, který se jmenuje Krátké vysvětlení metod diány. Vysvětlili jsme vlastně přípravu k diáně a odstranění překážek k diáně. No a teď se dostáváme k diáně samotný a samozřejmě začíná vždycky první diánou. No všem, než se dostaneme do první diány, musíme projít takzvanou přípravnou Diánou, upačára Diána. Rozdíl je, že upačára Diána pět Diána Anga, to znamená pět složek Diány, nebo dá se to přeložit až Anga jako příčin Diány, ještě nejsou, nemají pevnost. Ve stavu Diány, Pět příčin nebo pět složek první Diány se upevní tak, že vlastně mysl má možnost plně splínat s objektem. Z hlediska buddhismu, z teorie tervádového buddhismu, pak už nepadá v tomto stavu do bhavangi, do základního vědomí. Jestliže mysl padne do základního vědomí, pak objekt se ztrácí. V diáně stav diány je jaký stav. Je stav, kdy mysl splyne s objektem a objekt zůstává jasný. To znamená, tím, že je objekt jasný a objekt je Objekt Dhyány je mentální objekt. Právě proto vědomí zůstává jasné během Dhyány. Dhyána se vysvětluje jako Upanidhyána. A tež se vysvětluje jako Šubhačita Ekagata. Šubhačita Ekagrata, co znamená jednobodovost, kusala mysli kusala mysl to je zdravá mysl příhodná mysl mysl bez zašpinění čistá mysl tato čistá nezašpiněná mysl zdravá mysl je jedno bodová jedno bodová znamená že může plně se věnovat objektu pozornosti. Neustupuje od objektu pozornosti. Diana se tež vysvětluje jako upany Diana. O tom jsem se tež už, už zmínil naposled. Upany Diana se dá přeložit a mnoho překladatelů to překládá překládá jako skutečné poznání. To je důležitost Diany. Diana je brána ke skutečnému poznání. Proto v Abhidharma Koša Diana se popisuje jako Sarva Guna Ašrája. Je základ všech cností. Cnosti mají pevný základ, jestliže jsou na základě diány. A diána jako upany diána, upa, tento prefix upa v sanskritu má dva významy, několik významů, ale dva jsou nejdůležitější. Dva významy je zblízka, upa znamená blízko, a upa znamená negace. Tím, že myslíme zblízka, vlastně nemyslíme. <laughs> to je důležité pochopit. V tom je mnoho nedorozumění a nepochopení. Ny je emfatický prefix. Čili my myslíme zblízka, emfaticky a vlastně nemyslíme. To je důležité obzvlášť pro nás z jiného kulturního kruhu, my meditovat si představujeme, když meditujeme, že myslíme konceptuálně, myslíme slovy, rozjímáme nad významem slov, ale v diáně vlastně nepotřebujeme slova, aby jsme mysleli, je to myšlení beze slov. A právě, že je to myšlení beze slov, mysl může s objektem splinout. To je důležité pochopit. Jestliže myslíme slovy, pak mysl s objektem nesplyne v jeden, v jeden celek. Slova můžou objekt přiblížit, ale pokud používáme slova, s objektem nesplyneme. No a když s objektem splineme, též myslíme, protože myšlení znamená doslova. A lambadam čin ty i ty tam je vlastně, v, aby dar vysvětlujeme mysl jako něco, co myslí o objektu. No, tím, že jsme spojeni s objektem, tak myslíme. Nepotřebujeme na to nutně slova, aby jsme mysleli. Čili Diana je zkoreněna diá, což znamená vlastně myslet. Ale my myslíme zblízka a emfaticky. tím získáváme skutečné poznání o. Objektu naší pozornosti. A tím, že máme skutečné poznání o objektu naší pozornosti, můžeme s objektem splynout. Teď naposled jsem se zmínil jak šamata. Což je meditace utišení, tak vypasana, což je meditace správného rozlišení. V stavu. Hlubokého. Pochopení je vlastně též jisté splinutí s objektem. Nepotřebujeme slova. Ale přímo vidíme věci tak, jak jsou. Jestliže se jedná o šamatu. Objekt šamaty jsou většinou konceptuální fenomény. Objekt vypasany je skutečnost tak, tak jak je. Skutečnost tak, jak je, jak světská skutečnost, tak i to, co se dá nazvat nadsvětská skutečnost. Ale nadsvětská skutečnost, to je jistý paradox, protože nadsvětská skutečnost stejně zůstává skutečností ve světě, protože vše, co poznáváme ve světě, je též pět agregátů existence. Nic jiného nemáme k poznání. ale poznáváme je tak, jak skutečně jsou. Jestliže je poznáme tak, jak skutečně jsou, pak na nich nebudeme lpít, my na nich lpíme, protože je nepoznáváme tak, jak skutečně jsou. Proto potřebujeme samády, aby jsme poznali věci tak, jak skutečně jsou. A samády doslova znamená správná aplikace mysle na objekt. A dána znamená položení, sam znamená správný a tež rovnoměrný. Čiže my jsme ve stavu samády, jestliže máme schopnost rovnoměrně položit mysl na objekt. Ať už je to objekt světské zkušenosti, nebo objekt první pravdy, nejvyšší pravdy, který se nedá uchytit. Ale i objekt nejvyšší pravdy nemůže přeskočit pět agregátů existence, protože je vlastně všechno co to, co máme. Ale presto může transcendovat to, co máme. Transcendace toho, co máme, se nazývá pak vysvobození. A to je ta nejvyšší pravda. To je stejný ve všech buddhistických konceptech. Protože transcendujeme to, co máme, získáváme transcendentální moudrost. A transcendentální moudrost je tež, skutečná transcendentální moudrost je tež stav samády. Bez stavu samády nemůžeme mít transcendentální moudrost. Čili džána je správné poznání, skutečné poznání, jak ve světě, tak i toho, co transcenduje svět. V Mahajánovém buddhizmu se mluví o světské moudrosti, nadsvětské moudrosti a nadsvětské, nadsvětské moudrosti. Nadsvětské, nadsvětská, světská moudrost je ta moudrost, která přímo vidí jedinou skutečnost. A tato skutečnost se nazývá takovost. No, a teď vlastně tradiční výcvik k tomu, aby jsme takovou spoznali, je výcvik v diánách, které mají světský objekt. Světský objekt je ten objekt, na který můžeme mysl pověsit. Jelikož na ní mysl pověsíme, můžeme s tímto objektem splinout. Na tu nejvyšší skutečnost, nejvyšší skutečnost, ať už ji nazveme nirvánou nebo takovostí, je ta skutečnost, na kterou právě mysl pověsit nemůžeme. Protože je prázdná ve své vlastní podstatě. To, co není prázdné ve své vlastní podstatě, co má podstatu z hlediska světské skutečnosti, na to mysl pověsit můžeme. To mysl může pochopit a může vysvětlit. A tradiční výcvik k tomu, aby mysl pochopila to, co je nad možnost pochopení světským poznáním, to je právě výcvik diánách. Ágama, neboli rozpravy Budy, učí, že ten, kdo se chce dostat na druhou stranu, Potřebuje se naučit plavat. Jestliže chceme z jedné strany řeky, obzvláště Velké řeky, z jedné strany Dunaje na druhou stranu, chceme přeplavat do Rakouska, potřebujeme se naučit dobře plavat. No a to plavání právě Budna přirovnává k Diáně. Jelikož Máme diánu, můžeme přímo poznat objekt poznání, no a tím pádem, když přímo poznáme objekt poznání, tím pádem můžeme se od objektu poznání odpojit. Jestliže jsme nepřímo poznali objekt poznání, my se od objektu poznání odpojit nemůžeme. A my se dostaneme do diány jedině, jestliže máme schopnost se odpojit od objektu diány. To je důležité pochopit. Každá diána, ať už ta nejvyšší i ta nejnižší, má samskára upekša, což se dá nazvat equilibrium, Formací vůle. Hm? Naše vnímání, naše pocity, naše vůle a tak dále. Všechno toto se nazývá formace vůle, jelikož podle buddhismu veškeré objekty, veškeré darmy vychází z prání. Vychází z vůle. Prání je vůle. Jestliže nemáme prání, nemáme vůli, no tak mysl k objektu nepůjde. Mysl jde k objektu, protože chce ten objekt, my chceme ten objekt uchopit. Chceme ten objekt rozlišit. Právě proto podstata vědomí, podstata mysli je rozlišení. Bez rozlišení mysl nemůže vyvstat. No a jakmile něco rozlišujeme, musí se mysl k tomu objektu dostat. No a mysl se k tomu objektu právě dostane na základě toho, čemu se v buddhismu a v józe říká vytárka a vyčára. Čili výcvik v Diáně, to je důležité pochopit, je vlastně výcvik v pevnému uchopení síly mysle. V, v Abidarmě vysvětlujeme Vitarka Vičára jakožto hrubou a jemnou sílu mysle, která táhne. Mysl k objektu a udržuje mysl u objektu. Hrubá síla táhne mysl k objektu, jemná síla udržuje mysl u objektu. Jestliže jsme schopni vědomně, důsledně táhnout a udržovat mysl u jednoho objektu, Důležité je obzvláště zdůraznit u příhodného objektu. Jestliže objekt není příhodný, mysl nemůžeme táhnout a nechávat u stejného objektu. Objekt musí být příhodný, aby jsme tu mysl mohli u toho objektu ponechat. To je důležité pochopit. Proto ne každý objekt je příhodný ke kultivaci diány a k, k procesu splinutí mysli s objektem. Musí to být speciální objekt, který se k tomu hodí. Ať máme Jakoukoliv silnou mysl, když meditujeme na zlobu a tak dále, no tak mysl u toho objektu nezůstane, protože ten objekt se smyslí nemůže spojit na dlouhou dobu. Jen příhodný objekt, Ten objekt, u kterého se mysl bez velkého násilí může usadit, ten objekt je příhodný k Diáně. No a díky právě výcviku ve Vitarka, ve Vičára, ty Diána Anga, ty důvody k Diáně, zesílují, když úplně zesílí tak, aby nedopustili jiné zkoumání objektu, zkoumání jiných objektů a udržování mysli u jiných objektů, no pak mysl může s objektem splinout. Proto eh, vytárka od sánskrytského korene uch, uch znamená vlastně kontemplovat, uvažovat. České uvažovat je možná ze stejného kořenu uch, jako vytárka. My uvažujeme o objektu, proto hledáme objekt. Aby jsme o objektu uvažovali, hledáme ho. No, a jestliže objekt je jasnější, no pak vyčára může udržovat mysl u toho stejného objektu. A tím vlastně může tím objektem proniknout. Aby se mysl dostala k objektu, potřebuje vůli, jak už jsme řekli, ale jestliže ještě není pevně, spojená s tím s objektem, tak potřebuje tež vytarku, potřebuje hledání objektu. V abydarně, tedy vytarka a vůle, jsou jako dvě vesla, které táhnou loď mysli k objektu. A pozornost je jako kormidlo, které udržuje mysli u stejného objektu a nedovolí, aby se od, od objektu odklonila. Jestliže tento proces má kontinuitu, ty důvody Diana, Diana Anga, kromě Vitarka, Vičára, též prýty, což znamená radost, Radování se z objektu. V tervádové tradici radování se z objektu se vlastně se zahrazuje do samská raskanda. Do agregátu formací vůle. V v severním buddhismu se vysvětluje radost jako to, jakož saumanasya, příjemný mentální pocit. Radovat se z něčeho je též příjemný mentální pocit, ale je to tež vlastně formace vůle, protože my. Ještě s tímto objektem my sice objekt vnímáme, ale nesplynuli jsme z ním. Proto radost má jistou, jistý v sobě jistý neklit. Vspinutí s objektem. Tento neklid plně odstraňuje. V Abhidharma Koša v severním buddhismu, tedy radost se vysvětluje jako Saumanasyam, jako příjemný mentální pocit, příjemný mentální dotyk, a v první a v druhé Diáně se Sukha. Neboli štěstí, vysvětluje jako, jakožto prašrabdy. Prašrabdy je jasnost a uvolnění. A jasnost, aby jsme měli jasnost a uvolnění, musíme mít jas, jasný tělesný dotyk. Ale zde. Tělesný dotyk, jelikož v diáně tělesný dotyk, to je dotyk pěti smyslů, jde do pozadí, mentální dotyk jde do popředí, čili ve stavu diány můžeme ignorovat dotyk pěti smyslů a mysl může splinout plně s mentálním dotykem. Proto tento mentální dotyk vede ke slasti, pokud mysl nesplyne s mentálním dotykem, tak žádnou hlubokou slast nepocitujeme. No a tento pocit slasti, splinutí, se nazývá prašrabdy, což já překládám jakožto, jakožto jasnost a uvolnění. No a v teravádovém buddhismu se překládá jakožto eh, Mentální štěstí. Mentální štěstí, ale je důležité tedy tělesné štěstí. Tělesné štěstí je štěstí četa sika, jak Vibhanga učí, četa sika sucha. To znamená štěstí faktorů vědomí. Nejdůležitější faktor vědomí je počitek. Čili Plné štěstí počitku. Plné štěstí počitku je blaho. Náš tělesný pocit je určen čím? Je určen mentálními faktory, který tvoří obsah vědomí. Bez mentálních faktorů vědomí žádný obsah nemá. To je Důležité si uvědomit. To, co my cítíme, to, co my vnímáme, to jsou mentální faktory, které tvoří vědomí. Jestliže tyto mentální faktory plně splynou s objektem, cítíme blaho. A toto blaho se nazývá sucha. A toto blaho je též prašrabdy je to uvolnění a jasnost. Normálně se prašrabdy překládá jako kamaniata. Karmaniata, což znamená plajenci. Ve stavu Diany právě tento pocit flexibility na základě rovnováhy mentálních faktorů je spojován s lehkostí lahutá, je spojován s Rovnosti, užutata. Rovnost je utišení. Je spojována s muduta, což znamená, což znamená jemnost. A je spojována tež s nipunata, což znamená vlastně jisté povznešení nad objektem. Mistrovství vůči objektu. Protože každá diána má rovnová, rovnová, rovnováhu mentálních faktorů. My se nemůžeme dostat do Djány, jestliže nemáme rovnováhu mentálních faktorů. A tato rovnováha mentálních faktorů je založená na síle, uvědomělé pozornosti, smrti a sampraďania. Sampraďania znamená vlastně moudrost. Sampraženia je synonym moudrosti. A doslova to znamená schopnost dávat věci dohromady na základě moudrosti. Uvědomění. Čili ve, ve stavu Diány mysl splýne s objektem, protože v ní Síla uvědomělé pozornosti smrti a síla uvědomění dozrála. Právě proto může přijít ke správnému poznání, k dokonalému poznání. No a to je, co vlastně tady. Text vysvětluje. Text vysvětluje, že aby jsme se dostali do stavu diány 5. Musíme odstranit pět překážek, o který, který jsme věnovali dvě minulé přednášky. A odstraňování. Pěti překážek je tež proces posilování pěti příčin diány. O tom jsme už mluvili. Nejdůležitější překážka je první překážka právě proto text začíná meditací na Asuba, na to, co na ty nelíbivé objekty, aby jsme chtíč vůči objektu překonali. Čili stav Diány je překonání chtíče na základě čeho? Na základě jednobodovosti vědomí, na základě samády. Samády, jak už jsme hovorili, není žádná extáze, jak dříve překladatelé překládali. Je, samády je správné položení vědomí na objekt. Ale pozor, teď je důležité pochopit, jak v severním buddhismu, tak i v jižním buddhismu, jak v Sarvástyvádě, tak i v Terovádě. Samády je základní faktor přítomný ve všech stavech vědomí. Ne v yogačáře, protože v Alaya žádné samády nepotřebuje, ale v severním a jižním buddhismu musí mysl mít samády, aby pokračoval. A samády znamená tež stav síla vědomí, která drží ostatní faktory vědomí pohromadě. Jestliže tato sí Jestliže mysl tuto sílu nemá, tak se rozplyne. Jestliže ji má, tak pak vnímání, vůle, pocit, počitek a tak dále, hledání objektu, prání objektu a tak dále, můžou zůstat pohromadě. Tím pádem můžeme objekt proskoumávat. Jestliže ale... Mysl tuto sílu nemá, ať už je příhodná mysl či nepříhodná mysl, no pak nemůže pokračovat. Čili samády vlastně existuje v každém stavu myšlení. Ale ve stavu Diány tato mysl, tato schopnost mysli plně dozrála. A právě proto mysl může s objektem plynu. Jestliže mysl s objektem splyne, automaticky odstraní chtíč. Jinak, jestliže má chtíč, tak s objektem nesplyne. Právě proto z hlediska buddhismu každá. Vyvinutá mysl a Diana je vyvinutá mysl, má samskára upekša. Má odpojení se od faktoru vůle. My používáme faktory vůle, ale máme od nich odpojení. Proto můžeme praktikovat šamatu a vypašan. Jestliže nemáme tento stav odpojení od faktoru vědomí, které nám umožní objekt rozlišit a s objektem splynout, no pak nedosahujeme žádných hlubších zdravých stavů vědomí. Jestliže chceme rozumět jogu, chceme rozumět buddhismus, je důležité toto pochopit. Čili Diana, jak buddhismus tvrdí, yoga tvrdí, je stav vědomí, který se nedá popsat slovy. Právě díky tomuto meditující na objekt myslí Ale jelikož má jednobodovost mysl, mysli, tak na objekt myslí, ale bez chtíče. Protože je odpojen a v rovnováze. Čili jednobodovost vědomí odstraňuje chtíč A jednoborovost vědomí je jednoborovost mentálního vědomí, protože mentální vědomí je základ pěti smyslů. Jestliže nemáme mentální vědomí, nad pět smyslů nemůže pracovat. Ale jestliže objekt splýne s mentálním objektem, a objekt jak? diány, tak i vypasaný. Může být jedině mentální objekt, protože jedině u mentálního objektu mysl může zůstat dlouhou dobu. No a jestliže u něj zůstane dlouhou dobu a pochopí ho, pronikne jim, tak s ním může buď splynout. A když s ním spline, tak ho může rozlí, rozlišit tak, jak je. Tomu se říká njána dasana. Vidění podle ňána, podle moudrosti. Podle skutečného poznání. Njána zde znamená skutečné poznání. Čili jednobodovo vědomí automaticky odstraňuje chtíč po pěti objektech smyslu. No a jelikož jsme odstranili tento chtíč po pěti objektech smyslu, no, mysl může se radovat. Radovat se nad, z, z mentálního dotyku. No, jestliže mysl se raduje z mentálního dotyku, není místo pro zlobu. Radování z mentálního dotyku a zloba nemůžou jít dohromady. Rado z mentálního dotyku je saumana Zloba je daurmanacjom. A proto vysvětlujeme radost jako saumanasia. Radost mentálního dotyku. A tato radost mentálního dotyku je na základě vitarka. Vitarka znamená hledání objektu. A toto hledání objektu ničí tím, že objekt hledáme, ničíme letargii. Letargie nastává, jestliže objekt je nejasný. Jestliže objekt je jasný, no letargie nemůže nastat. Právě proto mysl neklesá. Čili vytarka je Opak klesání mysli. Opak mida. No, a suka, suka znamená. Příjemný tělesný dotyk. Zde tělesný dotyk tělo znamená zde tělo faktorů vědomí, které určují, jak vnímáme tělo samotné, jak vnímáme objekt. Jak vnímáme objekt závisí na faktorech vědomí, jako je pocit a vnímání. To jsou hlavní faktory vědomí. Tvoří vědomí. Počítek a vnímání tvoří vědomí. Stejně tak, podle učení buddhismu, Vitárka tvoří reč. My si přibližujeme objekt řečí. To je důležité pochopit. No a teď suka je stav, kdy vědomí plně splyne s objektem a spojí se s ním. To znamená, počítek proniká všemi ostatními faktory vědomí, který určují obsah vědomí. V vysudy maga je krásný přirovnání, radost je jako... Cestující na poušti, který mu dochází vodu, voda a vidí v dálce oázu. S, s nádrží vody a s krásnými zelenými palmami. No a tento mentální dotyk v něm vyvolává radost. No a teď jde dál, co nejrychleji, aby se do té oázy dostal, skočí do vody, vykoupe se a napije se podle svých potřeb. No a to je suka. To je přímé splinutí s líbivým objektem. Tady je ten rozdíl. Čili suka může blaho Štěstí může prositit celé vědomí. Proto se vysvětluje v severním buddhismu jako prašraddy, jako jasnost a uvolnění. Jestliže máme jasnost a uvolnění a jestliže máme prosvícenou celou bytost, tak není místo na rozrušení. Rozrušení je, jestliže celá bytost není prosvícena a není uvolněna. To je důležité pochopit. Pak, jestliže máme suka, no, není místo na neklid. Protože celá mysl je ze zhora dolů, z, z dola nahoru, prosvícená blahem, se spojení s objektu. A tomu se říká sukha. A Suka první a druhé diány na rozdíl je, je tedy prašraddy. A suka třetí diány se vysvětluje jako čétasika suka. To znamená jako čistě Mentální suka bez příchutě radosti. Jestliže se z něčeho radujeme, máme tež jistou potřebu se s, s objektem radosti spojit. Ale jestliže plně vnikneme, do objektu radosti, no pak už žádnou, žádnou vůli se s ním spojit ne, nepotřebujeme vynakládat. Proto ta sukha blaho, štěstí v třetí diány je, to, je se učí v buddhismu jako ta nejvyšší radost ve světě. Větší radost ve světě nemůžeme získat. Teď samozřejmě paradox. Proto Buda učí, yoga učí, že Diana je nad slova. Čtvrtá Diana je ta, my se učíme šamatu, my se učíme diánu, aby jsme ochutnali tu nejhlubší radost. Jestliže ochutnáme tu nejhlubší radost, pak můžeme proniknout utrpení, aniž by jsme trpěli. A to vysvětluje Mahajánové učení, jakožto proniknutí pravdy utrpení. Aby jsme Získali osvobození, musíme proniknout pravdu utrpení. To je stejný výoze jako v buddhismu. Jestliže pronikneme pravdu utrpení, utrpení přestává být utrpení. No a my praktikujeme šamatu, aby jsme plně Zažili čistou, čisté blaho, čisté štěstí, což je štěstí čisté mysle, čistého vědomí. Štěstí čistého vědomí je nad štěstím světským. Ale pokud objekt, Tohoto štěstí je objekt, který vědomí může chytit, no pak toto štěstí bude přechodné. Ve stavu Diány meditující netrpí. Ale když vystane z Diány, pokud objekt je ten objekt, který mysl může chytit, no pak utrpení stále nastává dán, Proto je třeba použít štěstí diány k proniknutí utrpení. A utrpení neznamená v Joze a v buddhismu nic jiného, než stav nestálosti. A nestálost je stav neklidu. Aby jsme poznali stav nestálosti jako stav neklidu, musíme meditovat. Bez meditace to není možno poznat. My poznáme nestálost jako neklid, jedině když meditujeme. Když nemeditujeme, nikdy to nepoznáme. No a nejlépe je to právě poznat, ve stavu Diany, kdy mysl a objekt splynou v jedno. Čili klasická, tež v i v budismu klasická příprava, k poznání toho nejvyššího je praxe diány na objektech, které je možno myslí chytit. Mysli na ně pověsit. No a jak už jsme se zmínili, jestliže mysl má blaho, je utišená. Mysl blaho nemá, těžko ji utěšíme. Mysl je neklidná, protože nemá blaho. A protože nemá blaho, tak lítá z objektu na objekt. To znamená, nemá vyčára. Vyčára je ta síla, Jemná síla, která dovoluje mysli zůstat stále v blízkosti objektu. Jestliže mysl zůstane stále v blízkosti objektu, no pak teprve může s objektem splynout. maga, vysvětluje Vitarka Úkazem včely, která letí ke kitce a vyčára, než včela se usadí na kitce, tak první bude poletovat v okolí kitky, Jinak se na kitce neusadí. Čili obě tyto síly, hrubá síla i jemná síla, Vedou, jsou stavy vůle a rozlišení. Hrubé vůle s hrubým rozlišením a jemné vůle s jemným rozlišením. Teprve, jestliže mysl má schopnost jemné vůle a jemného rozlišení, může s objektem splinout a může objekt proniknout. To je jatábuta ňána dasana. To znamená poznání objektu skutečně tak, jak je. Teď, aby jsme pochopili praxi Diány. Diana je tež. Jak jsem se zmínil na začátku, Sarovaguna Ashraya je základ všech cností mysli, jelikož Diana, samády, což jsou synonyma. Diana je též obsah, Vysvobození. Vysvobození od utrpení. Ale která diána je obsah vysvobození od utrpení? Je to ta diána, ve které moudrost a jednobodovost mysli jsou vyrovnané. Jestliže se staneme budhou, no a to ještě nějaký pátek potrvá, No pak budeme prodlévat v jakém stavu? Budeme prodlévat ve stavu, kdy moudrost a jednobodovost vědomí budou zůstávat ve stavu vyrovnanosti. Yoga i buddhismus to vysvětluje jakožto Stav, kdy vůz je táhnut dvěmi koni rovnoměrně. A nebo jakožto dvojkolka, jejíž dvě kola jsou ve stavu, Absolutní vyrovnanosti. Jestliže nejsou ve stavu absolutní vyrovnanosti, my stav osvobození dosáhnout nemůžeme a tež nemůžeme ochutnat. V Damapada je známý verš, často citovaný, ale tež nepochopený. který tvrdí, naty, džánám a panjasa, naty, paňá a džánasa, jasa, džánám, džánámča, so jsou nibánasa santike. To znamená, není Diána bez moudrosti, není moudrost bez Diány. Ten, kdo má Diánu a moudrost, je stále v blízkosti Nirvány. Dle interpretace trvádového buddhismu tento stav rovnoměrnosti jednobodovosti mysli a moudrosti nastává jedině tehdy, jestliže mysl získá transcendentální moudrost. To znamená, jestliže objekt mysli se nedá Uchopit. Nedá konceptuálně uchopit. Nedá se držet v tom smyslu, že nakládáme vůli k držení. Čili je to stav, kdy osmi člená střední cesta dozrála. Stav, kdy učení síla, samády a panňa učení, disiplíny Jednobodovosti vědomí a moudrosti plně dozrály a spojí se v jeden celek. To je střední cesta. Pak automaticky jednobodovost vědomí a moudrost fungují rovnoměrně bez výkývu. Jestliže se staneme Budhou, no, tak to je vlastně stálý stav. Stálý stav, ekvilibria. Toto ekvilibrium se nazývá samskára upekša. Upekša znamená upa ikša. Upa, jak už jsme se zmínili, znamená. Zblízka Blíz, a negace. I kšá znamená vidět. My vidíme zblízka, znamená nevidíme. Nevidíme v jakém smyslu. Nevidíme ve smyslu chtíče a odporu. Když nevidíme ve smyslu chtíče a odporu, no tak Mysl je v rovnováze. A jestliže mysl je v rovnováze, pak jednobodovost a moudrost je jedné chuti. Je karasa. A tato jedna chuť je chuť vysvobození. Toto je důležitost Diány k pochopení Procesu vysvobození. Bez diány proces vysvobození těžko pochopím. Protože jedině na základě diány, na základě samády, můžeme poznat objekt tak, jak je. Jestliže poznáme objekt tak, jak je, můžeme se od objektu odpojit. A jestliže se od objektu odpojíme ve stavu rovnováhy mentálních faktorů, mysl nemá tendenci ani klesat, ani se rozrušovat. Jestliže mysl nemá tendenci ani klesat, ani rozrušovat, pak na základě jakéhokoliv objektu můžeme mysl udržet ve stavu absolutní rovnováhy. A nepotřebujeme rozlišovat světské a nadsvětské. To je aspekt Mahajánové praxe, který zde nutno připomenout protože vlastně jak se budeme učit v následujících lekcích, vidím, že náš čas pomalu vyprchává. Text vlastně je zajímavý tím, že je plně věnován tradičnímu pojetí meditace, tak, jak ho nacházíme tež v teravádovém buddhismu, ale připravuje meditujícího na koncepty praxe bodhisattva, založené na velkém soucitu. A velký soucit je právě založen na nerozlišení mezi světským a nadsvětským. Na pochopení reality jakožto jediné pravdy, pravdy takovosti. No a e, pro dnešek necháme toho tady. V příští lekci probereme rychle ty faktory diány a jak se dostat do první Diány udržetý. Učit se Dianu jsou vlastně tři fáze. Získat diánu je ta první fáze a ta nejlehčí fáze. Získat diánu není tak, tak těžká věc. Pak ale získání Diány je jenom ten nejnižší základ v praxi diány. Po získání diány musíme se v diáně vycvičit. Jestliže se v diáně vycvičíme, pak získáme suverenitu. Jestliže získáme suverenitu v diáně, získáme suverenitu mysli. A jestli získáme suverenitu mysli, získáme cnosti. Proto Diana je učena jako základ pro cnosti. Jelikož podle budistického učení zašpinění vědomí jsou vlastně hosté vědomí, skutečné vědomí je čisté vědomí. A k poznání čistého vědomí potřebujeme praxi Diany. Proto Diana je učena jako. Sarva guna Ášrája jako základ všech cností. A bez cnosti není odsvobození. No a pro dnešek asi takhle. Teď se budeme věnovat některým otázkám. Asi neprobereme všechny, no ale aspoň něco. Jak to vidí Láďa? Máš něco tam popravené? Mám no? otázek, jak už jsem avizoval přes e-mail. Takže já bych přečetl první sišteny dobře. No, slyším. Tak první otázka jsou to v podstatě dvě otázky. Lze dělat diánu na jakýkoliv objekt? Může být objektem koncept nebo pouze zdarma. Objektem diány je většinou koncept. Protože u skutečnosti mysl těžko můžeme udržet. Skutečnost je to, světská skutečnost je to, co je ve stavu nestálosti. A Diana potřebuje objekt, který stojí, jinak objekt, který nestojí, s tím nemůže splynout. Právě proto objektem diány, tedy světské diány, jsou Obzvláště koncepty z hlediska tervády nebo sarvástyvádového učení, ale eh, můžeme mít též eh, takzvanou upačára Diana na objektech, které skutečně existují, hm? jakožto různé růpy, hm? Ale aby jsme s těmi objekty mohli splynout, potřebujeme je chápat mentálním vědomí. A to, co chápe mentální vědomí, to jsou koncepty. Právě proto světská diana, objektem světské diany, jsou koncepty. Z hlediska tervádového buddhismu, též Sarvá Stiváda, Objektem vypašany nejsou koncepty. Z hlediska Mahajány, a to je důležité pochopit, v tom je mnoho nepochopení u většiny z nás. Z hlediska Mahajány, všechny objekty, jak vypašany, tak i samaty, jsou koncepty. Právě proto, Většina z nás, kteří studovali tervádový buddhismus, což je jediná žijící tradice vlastně praxe, která vede do stavu arahata, jsou překvapeni, když čtou traktáty o meditaci ve severním buddhismu, protože ty pojednávají o konceptech, jako bodhičary, avatára a tak dále. Je rozjímání o konceptech. Není to přímá zkušenost pěti skand, 12 ajatán, osmnácti elementů a tak dále, a závislého vznikání, ale je to meditace o konceptech, které vlastně tuto skutečnost přibližují. Protože jedině mentální vědomí může mít stabilitu. Jedině mentální vědomí může mít moudrost proniknutí objektem. Jedině mentální vědomí může získat schopnost diány. Teď bodhisattva, a to je třeba pochopit, je ten, který se nesnaží samsáru opustit, ale samsáru dominovat mentálním vědomí. Stát se mistrem procesu vhevtělování na základě mistrovství mentálního Poznání. V tom je ten rozdíl. To je důležité pochopit. Tento rozdíl ovšem není, eh, nedá se říct, že by byl v protikladu. Tento rozdíl zde sloučit, ale na to potřebujeme mít moudrost. Aby jakýkoliv osvobození předpokládá, nekama, na iškramě, předpokládá odříkání. Bez odříkání není yoga, bez odříkání není buddhismus. A buddhismus je též součástí tradice jogy. Aby jsme získali osvobození, potřebujeme odříkání. Ale jestliže pochopíme odříkání, pochopíme tež, že vlastně není co odříknout. A to je těžké pochopit. Protože od samého počátku, jak. Nagarjuna to je vlastně přínos Nagarjuny. Od samého počátku žádný objekt poznání, žádný fenomén nemá vlastní vlastnost. Tento stav prázdnosti vlastní vlastnosti se nazývá takovost. A v takovosti, což je skutečný stav všech jevů, není co odrýkat. Ale aby jsme takovost poznali, musíme samozřejmě odhýkat se od stavu ulpívání. A odříkání se od stavu ulpívání, to je meditace. která dovoluje proniknutí reality tak, jak skutečně je. Čili objektem šamaty je z hlediska teravády jsou převážně koncepty. Objekty vypasany jsou, je skutečnost. Z hlediska mahajánového učení z hlediska yogačáry, madhyamiky. Všechny objekty meditace jsou vlastně koncepty. To je důležité pochopit, protože mysl může uchopit jedině koncepty. Realita takovosti je neuchopitelná. A to je těžké pochopit. Další otázka? Tak druhá otázka, lze na každém objektu dosáhnout všech osmi dián. Samozřejmě, že ne. Až, ať budeme meditovat jakoliv na e, nesprávném objektu, tak nedosáhneme ani přibližující diány. Natož to první, nebo druhé, nebo třetí čtvrté diány. Co to je nemožnost. Jestliže nemáme příhodný objekt. U kterého můžeme mysl udržovat bez násilí, no tak nikdy se do Diány nedostane. No a mysl nemůžeme udržovat u faktorů vědomí, jako je nenávist, jako je chtíč. U takových objektů mysl udržovat nemůžeme. Ale u objektů příznivých, jako je uvědomělá pozornost a tak dále, můžeme mysl nechat. No a ti se pak můžou stát objektem Diány. Diana může mít konkrétní objekty, jakožto dech, a může mít tež abstraktní objekty. Vlastně v křesťanství Bůh, jestliže tento objekt hluboce prožijeme, také se stane objektem Diány. A je to abstraktní objekt. Jestliže čteme, minulý rok jsem četl spisy Therézy z Avili, když jsem byl ve Španělsku, tak ta vlastně popisuje ty stavy splynutí s Bohem jako stavy dián. Dá se to krásně srovnat. Ty procesy udržování vědomí objektu, aby ho nestratilo, jsou stejné. Ať už je objekt jakýkoliv. Ale musí to být příhodný objekt, u kterého mysl může spočívat. Jestliže to není příhodný objekt, u kterého mysl, nerada spočívá, no tak nikdy se do Diány nedostane. Dobrý další otázka? Třetí otázka. Je vhodné používat při nácviku Dián více objektů? Ano, samozřejmě. Ve všech buddhistických tradicích je dobré používat několik Objektu. V kterém Milinda Paňha učí, že velký jogi je jako slunce. Slunce má nespočítatelně mnoho paprsků. Velký jogin má tež nespočítatelně mnoho objektů samády. Hm? Čili velký je jako Slunce, který může používat jakékoliv příhodné objekty k, k pohouření. Hm? No a pak je to velký yogin. Jestliže máme jenom jeden objekt, no, sice můžeme získat osvobození, no ale velcí yogíně asi nebudeme. Proto i v terénu. Každý, kdo jde do vypasany, má aspoň čtyři tzv. árakha, ālamana objekty, kterého které ochraňují od nepříznivých stavů mysli. Nevíra je nepříznivý stav mysli a nevíru odstraníme tím, že meditujeme na budhu. Na v tervádě na ctnosti budhy. Jedená budhy. ty písou Bhagavá, Rahamsa, Mása, a tak dále. Letargie je velký nepřítel jogínu. No a tím, že meditujeme na smrt, vlastně my Nepřipustíme letargy, nepřipustíme lenost. My jsme líní, protože nemeditujeme na smrt. My nemůžeme získat hlubší poznání v meditaci, protože máme chtíč, chtíč po objektech smyslu smysl. No a proto musíme praktikovat asuba meditaci, aby jsme tento chtíč oslabili. Jinak nikdy mysl nedosáhne rovnováhy. No a zloba, stejně tak jako chtíč, jsou, jsou základy všech zašpinění vědomí. Rozrušení. Letargie vlastně tež má koren v, v našem komplexu chtíče a odmítání. No a aby jsme se zbavili, oslabili a zbavili zloby, tak metameditace, maitri, láska. Láska je ten nejhezčí objekt, co mysl může mít, kromě osvobození samotného. No a láska je tež vlastně součástí osvobození. Není žádné osvobození bez lásky. Každý, kdo je osvobozen, má lásku a soucit. Když nemá lásku a soucit, nemůže být osvobozen. Ať už je arahat, nebo Buddha pro sebe, nebo Kevali, jogín, musí mít lásku a soucit. Jedně pak může získat osvobození. No a tyto čtyři objekty vlastně se učí každý, kdo se učí vypasat. Aby překonal překážky, které nutně, Musí střetnout v praxi šamaty, ale překážky v praxi šamaty jsou malé překážky ve srovnání s překážkami v praxi vypasany. Nebo moudrost je obsah vysvobození. Všechny ostatní cnosti vedou k moudrosti. A jedině moudrost nás může vysvobodit. Všechny ostatní cnosti jsou pomůcky moudrosti. A bez pomůcek moudrost nemůže přijít k jádrině. Dobrý? Tak ještě dáme jednu otázku. Ta otázka, na to, si myslím, že už jste odpověděl. Jak je objekt definován v jižní a jak v severní tradici? Dobře, na, na to jsme odpověděli. V tom je ten rozdíl. V jižní tradici to je důležité pochopit. Všechny objekty i pět agregátů existence jsou vlastně koncepty. Pokud nám nikdo pět agregátů existence nevysvětlí, tak my pět agregátů existence nepochopíme. To je důležité. Právě proto, Proces moudrosti je proces zrání. Nejprve máme moudrost naslouchání, že rozumíme konceptů, pak moudrost kontemplace, že pronikneme koncepty, no a pak moudrost ze samády, kdy ty koncepty se stanou námi. My se staneme těmito koncepty. Staneme se jednobodostí mysli a moudrosti. No a proces meditace je proces kultivace, to jsme vysvětlili. Bhavana staneme se tím. My meditujeme, aby jsme se stali osvobození. Osvobození je existence. Která vede nad existenci. Dobrý. Myslím, že ano. Zkusíme, máte tedy ještě pátou otázku? Ano. Ještě pátou. Při, máme při snaze od Diány chápat dvech konvenčně? Nemodle charakteristik charakteristik abidami. Má dech v různých diánách různé charakteristiky. Počkej, to už je nějaký až příliš složitý. Tomu ani no, se když to čupe, Je to trošku služitější no. To Tak jsem, necháme ne, to na příště. To, to jsem nepochopil. Tak znova. Tak Takže um, jestli máme při nebo během snahy uh, od diány chápat dech konvenčně a nebo ho chápat dle charakteristik abidami. Pak ještě ta druhá část... To vůbec, pádek, ale, to vůbec ale nedává smysl. Co je rozdíl mezi chápáním konvenčně a chápáním abidami? Tomu vůbec nerozumím. Já si myslím, že to možná souvisí s tím, jak, jak jste říkal, ten rozdíl mezi jižní a severní tradicí, že uh, asi v té se dech uh, může vnímat i jako uh, z má charakteristiky dechu. Vnímá se tam jako, jako koncept. No charakteristiky jsou vlastně tež konceptem, ale skutečným konceptem. O tom není jako, že jsou skutečným. Dech znamená vítr a vítr znamená tlak, pohyb. Hm? To je skutečná vlastnost. No ale tato vlastnost se dá jedině proniknout mentálním vědomím. Jedině mentální vědomí u této vlastnosti může udržet vědomí a proniknout ji. Je to tak? No a jedině mentální vědomí může pochopit koncepty. Pět smyslů žádný koncept nechápe. Takže On, ono to není zdánlivě, není to tak odlišné, to je jenom prostě jiný pohled, ale ty pohledy se dají sloučit. To neznamená, že jeden pohled je správně, druhý pohled není správně. To je prostě jiný aspekt poznání a oba aspekty poznání mají svou důležitost a pomáhají proniknutí. A jakmile jimi pronikneme, no tak buddhismus je jediné, jediná věda, která hlásá, jestliže pronikneme konceptem, musíme ho, nesmíme na něm ulpívat. Je to tak? No, aby jsme pronikli konceptem, musíme mít jasný koncept. Aby jsme měli jasný koncept, musíme ho plně prožít. tak ono netřeba vidět v těchto různých konceptech protiklady, je třeba v nich vidět jisté, jistý jiný aspekt pochopení. Oba aspekty pochopení jsou důležité. To není, že jeden aspekt pochopení je správný a druhý je nesprávný. Tato naše tendence rozlišování právě je to, co nás připravuje o proniknutí. Protože my pak používáme vlastně automatické myšlení. A toto automatické myšlení je právě to, co nás odděluje od přímého poznání. No, tak necháme toho? nebo Asi, ještě a Všeho moc škodí, jak se říká, eh, příliš mnoho informací vede k čemu? K, menta... k mentální zácpě či k mentálnímu projmu. A my se chceme mentální zácpí a průjmu varovat, chceme se od nich varovat, no a tak... Skončíme tady, tady. Je to, myslím, v tomto momentě asi nejlepší. Tak předáme zásluhy, aby všichni bytosti mohli se přiblížit moudrosti Budhu a moudrosti velkých jogínů. Eta, vata, čámehy, Samphatam, punya sampadám, sabbe, déva, anumodantu. Saba Sampati shidhia. Eta Vata Chamehi Sambhatam Punya Sampatam Sabve Bhuta Anumodantu Saba Sampati shidhia. Eta Vata Chamehi Sambhatam Punya Sabbe Sabve Satta Anumodantu Saba Sampati Sidiya Aka Satta Chabumattha Deva Naga Mahidika punyanta Anumoditva Chiramrakantu loka kasasana aka satta Chabumata deva naga mahidika punyangtam anumoditwa chiramarakantu desana aka satta Chabumata deva naga mahidika punyangtan anumoditwa Chiramrakantu tumampara devo vasatu kalen sasa sampati pito phito raja Bava tu dám jako sádu, sádu, sádu. Tak eh, příští týden budeme pokračovat v neděli hm? a projdeme rychle těmi první, druhou, třetí čtvrtí diánou, aby jsme se mohli dále věnovat dalšímu obsahu. Hm? Tak Děkuji. zatím. Děkujeme vám velice. Děkujeme večer. Děkujeme vám pekně. Děkuji. Radost se stalo dobrou dobrou noc.